Um, cum sunteți în seara asta? Să-ți bine voi de aici? Cum sunteți? Voi aici în partea asta? Super, super. Nu știu ce, să vă dau revanșa. Cum sunteți? Tot, tot, tot ați pierdut. E ok. Uh, nu știu, nu știu, eu mai mult în partea asta, nu, că cum să predic. Uh, nu știu dacă știți, dar a fost aniversarea postorilor noștri. Ted și Mona 3 trei ani de căsătorie, în care a rezultat un copil, Teddy, superb, frumos, extraordinar. Ei s-au simțit bine, au plecat și din țară. Au <laughs> fugit. I-am adus înapoi. Um... Am, o, am auzit o povestire interesantă despre trei surori bătrâne care stăteau împreună în aceeași casă. Într-o seară, una dintre ele își pregătea o baie, lumea. pune un picior în apă, se oprește și țipă la cealaltă. Hei, eu intram acum în baie sau ieșam! Una din celelalte două surori, aflate la parter, răspunde. Nu știu, stai să vin sus, acum să spun. Începe să urce scările, pe la jumătate se oprește. Uh, Hei, fetul, eu urcam scările sau coboram scările? A treia îți zice în sinea ei, Doamne, ferește ce s-au prostit amândouă și bate de trei ori în lemn. Apoi cu voce tare, stați-mă să văd cine e la ușă și apoi vin să vă ajut. A, ferească Domnul să ajungem așa. Bun, dacă tot uh, te o să vorbească despre relații, uh, săptămâna viitoare, un băiat expediază un SMS unei fete și în felul următor scrie acest SMS. Acest abonat vă cere în căsătorie. Primește răspuns. Stimate abonat, în contul dumneavoastră nu sunt suficienți bani pentru această operațiune. <laughs> nu sunt suficienți bani pentru această operațiune. Ai nevoie de bani. Bun. În seara asta, uh, pentru că e destul de târziu o să începem, și aș vrea să, aș vrea să te pregătești, aș vrea să te întorci la cel din stânga și cel din dreapta și dai așa, lovește un pic, un pic și fi, spune-i fi pregătit. A, e ok, e ok. La momentul ăsta băieța trebuie să se entuziasmeze cel mai mult, dar e, hey, fi pregătit, fi pregătit. Ceau, Bogdi. Cum ești? E ok? tot e bine? Bon. Uh, haideți să v adus biblile. Cine și au adus Biblia? Hai să vedem. Mă, nu, deci pe cuvântul meu, că de la început, partea asta deja este pe, pe fază. Trei Biblii în partea asta. Aveți pe celular, așa e? Da, e ok. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. E bine. Deci, zliceni, Unde zlicenii? Licenii mei, uite aici, băieții, fetele, foarte fain. Bun, uh, haideți să întoarcem la Ioan 11. Ioan 11. John. John, John, John. John. Era interesant dacă... Evanghelia Ionuț era interesant. Bine, Daniel sună bine, chiar de aceea e și în Biblie. Nu că vreau să insiunez ceva, ferească Domnul să facă asta. Bun, Ioan 11, um, versetul 1. Un oarecare Lazar din Betania, statul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era cea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Versetul 4. Dar Iisus când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Versetul 5. Și Iisus iubea pe Marta și pe soarea ei și pe Lazar. Acum hai să întoarcem la 1 Ioan, capitolul 4. Ioan, 1 Ioan, capitolul 4, 4 stagioane. Um. Vii foame? Îmi pare rău, nu puteți. Bun, Ioan 4,9, și zice așa, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și okay? 10: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre, jertfă de ispășire efectiv a luat locul nostru în, pentru păcatele noastre. Okay, în, în seara aceasta, scurt și la subiect, vreau să vă vorbesc de subiectul acela pe care îl iubești, acela pe care îl iubești, acela pe care îl iubești. Haideți să chindem ochii și să începem. Tată, îți mulțumim pentru această seară, îți mulțumim că Tu ești Domn, îți mulțumim că noi suntem copiii Tăi, îți mulțumim că suntem aici ca Tu să ne vorbești și ești, suntem aici, Tată, și ne faci viața mai frumoasă. Noi suntem copiii ai Tăi și știm că noi trăim viața din plin cu Tine. Așa că revarsă Duhul Tău peste mine, călăuzește-mă în fiecare idee pe care o voi spune. Mă rog că acest mesaj să-l pot transmite clar și concis și mai mult ca orice, Doamne, la sfârșitul acest. Ceea ce voi spune, nu vrem, nu vrem doar să fim ascultători ai cuvântului, ci și împlinitori ai cuvântului. Îți mulțumesc, Tată, pentru tot ceea ce tu faci. Cu toți spunem, amin, amin. În această seară, de câte ori, cu cât o să ziceți amin mai mult, cu atât o să termin mai repede. Amin. Amin. Ce înseamnă? Când, când, când, când o audiență nu zice amine mine că nu e de acord cu mine, înseamnă că nu înțelege. Și din nou o să explic și o să explic și o să explic până când o să înțelegeți. Așa că, cu câte ori să vă implicați și o să fiți conectați cu mine, you know, cu atât mai repede o să termin. Amin? Amin. Fuh. Power. Bun. Um, nu vi s-a întâmplat vreodată ca într-o situație oarecare, uh, într-o o problemă, un uh, semi-conflict, să spui niște lucruri care, puțin mai târziu, elegreți? Le Dacă vi s-a întâmplat așa ceva? Ceilalți sunteți mincinoși. Bun. Uh. <laughs> nu să vă ierte. Nu mi s-a întâmplat. Acum, uh, cu toții știți că... <coughs> Împreună cu Ionuț am o afacere de, uh, în deșeuri. Deci noi suntem în departamentul deșeurilor. Aveți deșeuri? Noi vi-l colectăm. Uh, și la început, când am început cu Ionuț, uh, lucrurile nu, uh, nu au fost roz. La început, diferite uh, din cauza uh, diferenței de personalități între mine și Ionuț, trebuie o perioadă de șlefuire între mine, și Ionuț, fiecare responsabilitățile care trebuiau să, să le facem și să le împărțim în firma respectivă. Apropo, îi respiră verde. Dacă întrebați de ce numele acesta, întrebați pe pe Ionuț, că el a ales numele asta. De fiecare dată când îmi cere cineva să, numele sau detaliile firme, cum? Respi... <laughs> Toți râd și eu zic au a fost ideea asociatului. Nu, nu, nu nu. Nu, El îi place să respire verde El e cu Hulk și din ea. Bun um, Și era o situație Mai deosebită la depozit Avea un depozit superb Tot e, e pictat în ulei um, E un fel de patinoar de fapt e Intri peste tot ulei Dacă vă trebuie tratament la piele, Veniți la mine, vă scufund într-un IBC De 1000 de litri de ulei și vă spun Mai aveți probleme cu pielea ori vă cade jos, ori se rezolvă. Deci, se rezolvă. De atunci, sincer, cam nu mai mi se usucă pielea de când omblu cu ulei, peste tot, haine cu ulei. Da, așa că eu o afacere chiar ok. Nu pentru cei cu stomac ușor, adică care aveți probleme cu stomacul, pentru că la mirosurile care sunt acolo... Um, cum să zic, uh, acum mulți dintre voi, dacă ați venit în depozit, ați trebuit să purtați măști. Dar nu este un bișnir. Chiar când a intrat celălalt în mașină, Băi, ce pute! Alex a intrat în mașina mea, l-am dus până, până nu for. Băi, ce pute! Eu, ce mă? E foarte ok, mă. Normal. A venit David cum intră o cursă prin uh, țară și el, Băi, ce pute, mă! Pa! David, enjoy life! <laughs> Așa că îi puteți dar ok. Bun, um, și într-o situație la depozit trebuia, uh, s-a întâmplat o situație complicată, butoaie, ulei, deci numai așa, așa. Uh, trebuia să facem și lucrurile nu, nu s-au făcut exact cum trebuie. Un butoi nu a ajuns acolo, eu nu-s să facă nu știu ce, eu n-am făcut boli. Și ajungem uh, noi doi să ne întâlnim și să vorbim situația. Și a fost cam interesant, eu am zis părerea mea, eu nu s-au zis părerea lui. Și la un moment dat, în, în, în, sub, uh, în mijlocul acelui moment, sub uh, impulsul momentului respectiv, fiecare ne zice în mă, tu ar trebui să faci așa, tu așa, eu, nu, eu, eu, aș trebui să, eu ar trebui să fac așa. Și din niciodată eu nu ți zice te folosesc pe tine <laughs> dintr-o dată bine, eram sfânt, calm, calculat eu nu-s tot acolo, eu am lăsat să zic eu mă rugam de fapt în mintea mea pe de Doamne iartă-L Doamne știu, știu Doamne și el tot zice acolo și dintr-o dată zice pentru că a ajuns la inima lui și în momentele aceleași, multe ori, iese cam adevărul pe gura ta zice, mă Dani, mă, de ce ești așa de încăpățânat? Te-am iertat, Iunăț. Multe sesiuni, psiholog, consilieri, recuperare, Felix. Dar um, l-am iertat. În momentul acela, sub impulsul momentului respectiv, o ieșit din el. De ce? Nu că ar fi adevărat asta. Nici de cu. Eu că... Adi, ești afară. <laughs> am glumit. <laughs> am glumit. <laughs> Sub impulsul este la suprafață din inimatat, probabil, lucrurile care sunt și cred că au avut dreptate. La acel moment am fost cam încăpățânat. Și iată că amin, am cine au zis. Doamne, iartă. Ce se întâmplă cu predica asta? Bun. <laughs> Așa că împățâna, dar în momentul acela mulți spun, sociologi, psihologi, spun că în situația respectivă, sub impulsul momentului iese de multe ori adevărul. Exact așa se întâmplă și în aceeași situație îi Maria și Marta. Ei, sub impulsul momentului, sub impulsul unei situații este miezul unei probleme și, și, și se întâmplă ceva, pentru că Lazar e la câteva ore Câteva ore să moară. Și acum, Maria și Marta. Acum, nu, știi ce e interesant? Nimic, nimic nu, nu, nu Lazăr nu zice nimic în scripturi. numa tot ce auzim de la Lazăr prin surorile lui. E interesant, cam ciudat. Tot, de exemplu, tot ce auzim de la Lazăr din prin prisma surorilor uh, lui. Marta era cea mai mare, Maria era mijlocie și Lazăr era. Mezinul familiei. Cine e cel mai tânăr în familie? Cel mai tânăr, să vedem. Mezinii familiei. eu nu. sunt interesant. Mezinii s-au întâlnit. <laughs> um, și acea situație era. Ei erau în, în pulsul, și sub impulsul acelei situații, zic, mă, ce putem noi să zicem? Se gândeau Maria și Martea. Ce putem noi să zicem ca să-L convingem pe Isus să vină imediat și să-L vindece pe Lazer. Ce oare putem? Și era în momentul acela, mai erau câteva momente, era, era în criza aia, era în situația respectivă. Ce putem noi să zice? Acum, Paranteze. se gândea oare, cum o să putem convinge pe Isus să vină, să-L vindece imediat pe Lazar. vă știți cum puteți să-L convingeți pe băieți să vină la biserică? Este mâncare. Și ei vin. De multe ori i-am chemat pe mulți la, la biserică. Este mâncare? Uh -huh. Aha. Okay. <laughs> ok. Și vin. Și cum îi aduceți, îi convingeți pe fete să vină la biserică? Sunt băieți. <laughs> Asta e, cred că e viceversa. E viceversa. E, cred că e valabil pe amândouă. Bun, dar revenim înapoi la poveste, la Maria și Marta. Maria și Marta. Și acum, Maria și Marta trebuie să se gândească, mă, oare ce putem să scriem, ce putem să-i zicem la Iisus, cum putem să facem o ziua? E venit o idee, hai să-i trimitem un bilețel. O vorbă bilețel, hai să-i trimitem un SMS. Okay, o să-i trimitem un SMS la Iisus, la un bilețel și o să, o să încercăm să-l să convingem. Îți da că ar trebui? vă da seama că ceea ce Maria și Marta au scris pe acel bilețel, determinat era în joc viața lui Lazar, pentru că o îl convingea pe Iisus să vină, ori nu. Așa că Maria și Marta trebuia să se gândească bine ce scriau pe acel bilețel. Acum fi gândit că o fi scris, bă, fii atent, o fi scris, Iisus, te rog, vină, pentru că Lazar... S-au cumpărat așa de multe chestii, au făcut așa de multe lucruri pentru tine, o și au făcut aia și aia, aia, e un om extraordinar. Te-ai fi gândit, nu că au fi omenește, ne-am fi gândit. Așa că Isus vine repede să-L vindești pe Lazar. Dar nu. A fost foarte simplu și foarte direct. Ce a scris, îl găsim în Ioan 11 cu 3. Și o a scris în felul următor. Și parcă văd pe Iisus deschizând bilețelul sms sau și S2-ul. Știți, ziceam ales S2, pentru că e Samsung din lumea lui Yonggi Cho și e creștin. Uh, și deschide bilețelul S2-ul, SMS-ul, Notepad-ul, iPad, cum vreți voi, și zice, Doamne, iată, acela pe care îl iubești este bonaf. Acela pe care îl iubești este bonaf. Semnat Maria și Marta. El încearcă să-l convinge pe Iisus să vină. Iisus era la depărtare de 1-2 km, nu era departe. Dar încercau să convingă să vină repede. Și iată ce ele au scris pe acest bilețel. Și interesant este că prin acest apel pe care Maria și Marta l-au făcut către Isus, te-ai fi, te fi gândit că s-ar baza pe dragostea lui Lazar pentru Isus. Dar baza apelului pe care Maria și Marta îl face e bazat pe nu dragostea lui Lazar pentru Isus, ci dragostea lui Isus pentru Lazar. Și Maria și Marta sunt... Determinat și cred cu, cu certitudine că asta, dragostea lui Isus pentru Lazar, îl va mișca pe Isus să vină și să intervină și să-l vindece pe Lazar. Acum, Maria, Marta și Lazar erau era o familie care era foarte apropiată de, de Isus, Adică era familia cea mai apropiată de Isus, în afară de familia lui naturală. Și vă dați seama că toate interacțiunile erau foarte apropiați, era familia cu care chiar două săptămâni înainte să fie crucificat, Iisus petrece timp exclusiv cu Maria, Marta și Lazar. Erau prieteni, erau prietenii lui Iisus. Erau oameni cu care încercu intim al lui Iisus. Și vă dați seama cum toate interacțiunile personale a lui Iisus uh, cu Maria, Marta și Lazar. Le au determinat pe Maria și Marta în acel impusul momentul respectiv. Lazar moare, de multe ori în acel moment de foc, Este la suprafață un adevăr uimitor. Și apelul îl face pe baza dragostei extraordinare, uimitoare, a lui Isus pentru Lazar și ei au fost fel convinse că asta îl va motiva pe Iisus să intervină în situația lor. Și ce e interesant? Interesant că toți oamenii care erau apropiați lui Iisus sunt uimiți, efectiv îs uimiți de dragostea lui Iisus pentru ei. Sunt uimiți, îs dați pe spate, îi se pare incredibil cât de mult Iisus îi iubește. Incredibil. Cel mai, cel mai apropiat ucenic al lui Isus, Ioan. După aia a urmat Petru. Petru era al doilea cel mai, uh, uh, să zic, favorit al lui Isus, pentru că el avea multe probleme, trebuia de multe ori să intervină viața lui, să o corecteze. Ioan era cel mai... Și toți teologii sunt de acord cu acest, acest argument, dar, într-adevăr, cel mai apropiat lui Isus. Uitați ce scrie Ioan în Ioan 13, 23. Unul din ucenici acela pe care îl iubea Isus stătea la masă, culcat pe sânul lui Isus. Acela pe care îl iubea Isus. Și e interesant că Ioan a scris asta despre el și scrie la persoana a treia. E puțin ciudat. Ioan, pe care îl iubea Isus, și vă dați seama cum ai scris asta încă de patru ori în Evanghelie. Deci, de cinci ori în Evanghelie apare ace, aceasta, uh, această propoziție pe care îl ucenicul, pe care îl iubea Isus. Pe care îl iubea Isus. Acum, de ce crezi că apare de cinci ori și știm că Cuvântul lui Dumnezeu e Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu? Da? Așa este. Da? nu e totul deja nu e scris aiurea un cuvânt, ăsta se potrivește, ăsta cuvântul ăsta nu. nu, tot ceea ce e, în cuvântul Dumnezeu inspirat și Dumnezeu a lăsat de cinci ori Ioan să scrie ucenicul acela pe care îl iubea Isus de cinci ori e ca și cum Ioan insinuia sunt favoritului ca și cum Ioan zicea oarecum ucenicul number one în caz că te întrebai. It's number one. Am primit cele mai multe like-uri de la Isus. It's number one. Și interesant e faptul că Isus îngăduie aceasta să apară în cuvântul lui, pentru că e ca și cum îi place să audă asta. Pe care el iubea Isus. Wow. Și pare de cinci ori pe care îl iubea Isus. Uau, wow, îmi place asta pe care îi iubea Iisus. Ua, îmi place asta. Iar fi fiți atenți, din pricina Harului, el era convins că el era preferatul lui Isus. Vă dați seama? Și era, era favoritul lui, se considera favoritul lui. Și Dumnezeu îngăduie asta în scriptură ca să accentueze cât de mult. Isus îl iubea pe Ioan. Acum vedeți, cea mai apropiată familie, cel mai apropiat ucenic, vedem că sunt iubiți și ei sunt mirați de modul în care Isus îi iubește. Efectiv, dați pe spate a modul în care Isus îi iubește pe ei și dragostea care Dumnezeu are pentru ei. Acum mă întreb dacă noi înțelegem care este mesajul Bibliei. Mesajul creștinismului. De multe ori, și dacă aș fi să vă întreb o întrebare, da? care este mesajul uh, Bibliei? Și aveți două variante. Prima variantă. Omul iubește pe Dumnezeu. Mesajul central, epicentrul Bibliei. Omul iubește pe Dumnezeu. Sau varianta numărul 2. Dumnezeu iubește pe om. Care ați alege? Varianta 2, nu? toate argumentele, toate versetele din cuvântul Lui Dumnezeu, dacă analizăm, toate arată spre Dumnezeu iubește oamenii. Toate, toate cărțile, 66 de cărți, 40 de autori scrise pe perioade de 1600 de ani, spun același lucru, Dumnezeu iubește oamenii. mă întreb, oare este acest mesaj, mesajul conversațiilor noastre, mesajul, um, modul în care noi cântăm cântările, modul în care ne trăim viețile, este acest mesaj inclus în viețile noastre? Dumnezeu iubește oamenii. Pentru că de multe ori noi privim în altă privință, din alt unghi. Și zicem în felul următor. Um, totul e despre ceea ce eu fac pentru Dumnezeu. Și ceea ce eu fac pe Dumnezeu va determina pe Dumnezeu să mă iubească mai mult. Nu? Tot ceea ce nu faci sau tot ceea ce faci nu va determina pe Dumnezeu să te iubească mai mult sau mai puțin. E te iubește la fel. La fel de mult și când era împăcat, la fel de mult cum ești acum. Nu, po nu poți să faci absolut nimic mai mult sau mai puțin ca Dumnezeu să te iubească mai puțin sau mai mult. El te iubește constant, necontenit, necondiționat. Hai să spun o altă formație. Voi știți că Dumnezeu te-a iubit înainte ca să fii tu, tu? Înainte ca tu să devii tu, Dumnezeu te-a iubit. Înainte ca să exigi, Dumnezeu te-a iubit. Ioan 3 cu 16 zice și așa, fiindcă atât de mult, nu zice fiindcă atât de mult lumea l-a iubit pe Dumnezeu, Dumnezeu a trimis pe singurul său fiu, ci fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea. Lumea, societate, păcătoasă, Lipsă de Dumnezeire, lipsă de Dumnezeu în absența lui Dumnezeu De aceea folosește acel cuvânt lume Deci vă dați seama că Dumnezeu ne-a iubit înainte ca noi să existăm Și mai mult decât atunci ce spune în romani <gătă> roman În romani zice în frământul, roman 5 8, Zice Pe când eram încă păcătoși Dumnezeu ne iubea Vă dați seama? E ca și cum cineva ar veni în camera mea, e ca și cum cineva, eu aș fi invizibil și ar începea să-mi fure tot, banii, laptopul, ciocolată, nu aș aș asta să le ia. Orice, nu mă, nu. nu. Aș fi trăznit. A, e ca și cum eu sunt acolo în cameră, deci mă să vă dați seama ce dragoste are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu, eu, eu sunt în cameră, eu sunt invizibil și vinim noi. ca și cum nu ne vede. Și intrăm, luăm bani, păcătuim. Dar El e acolo, El ne vede. Și în timp ce noi suntem în mijlocul furtului, bugăm peste tot, El ne iubește. Aia ai e dragoste, aia e dragoste. De multe ori noi credem că îl putem impresiona Pe Dumnezeu Știu, Doamne, uite ce am făcut eu Am făcut asta pentru... Am ajutat-o pe Mătușa L-am aj... ajutat pe Ted Cu niște foi la Xerox L Am ajutat pe... Am făcut asta Am scutat de părinți, am, am, am luat note bune Și încercăm prin Faptele noastre, credem că o să impresionăm Pe Dumnezeu, ascultați-mă o singură persoană poate să impresioneze pe Dumnezeu. Și asta e fiul lui, Isus Hristos. Și știi cum poți tu să-L impresionezi pe Dumnezeu? Crezând în Isus Hristos. Și în cu 3, 3 spune felul următor, În momentul în care tu crezi în Hristos, tu ești ascuns în El. Și când Dumnezeu se uită la tine, El vede pe Fiul Său. Și atunci zice, wow! Atunci zice, wow! În momentul în care tu te încrezi, în Isus, ești ascuns în El. Toate păcatele, toate eșecurile tale nu mai sunt acoperite. Și că El se uită la tine, El vede pe Isus. Și atunci îl impresionezi tu pe El. Biletul acela ajunge la Isus. El deschide, îl citește. Doamne, iată. Acela pe care îl iubești este bunav. Ce este oare? De fapt, dacă ne gândim bine, e de fapt o cerere nu? adresată înaintea Lui Dumnezeu. De fapt, e o rugăciune scrisă, am putea spune. Nu? <laughs> Nimeni nu. Nu? Nu? E ca o rugăciune scrisă. Și de multe ori, de multe ori noi ne rugăm... Doamne, ajută-mă! Doamne, te rog, ajută-mă! Am dat ziceoală, am venit la biserică, nu am jurat, mă comportă ok cu părinții, dau la oamenii săraci, așa că ajută-mă! Și de multe ori avem impresia că dacă ai și baza cererii tale, bazată pe ceea ce ai făcut... Și crezi că dacă ceri ceva pe bază ce ce ai făcut, ești vrednic să primești. Doamne, am făcut asta, așa că intervină și ajută-mă. Nu. No. Și crezi că asta îl va determina pe Iisus să intervină, sau crezi că îl va mișca pe Dumnezeu să intervină în situația ta? uitați ce cerere face Marta și Maria. Nu bazat pe ceea ce Lază, Maria și Marte au făcut, ci bazat pe ceea ce Hristos a făcut pentru ei. Când tu te rogi, te încurajezi să faci ceva și spun ce, -i, ce -i, o să-i să miște inima lui Dumnezeu. Nu dragostea ta, incompetența ta, incoerența ta în viața ta de creștin pentru că cu toții o avem și parcă de multe ori devenim obsedați de chestia asta, cum Doamne aș vrea să fiu să, să, să, să te iubesc mai mult, să fac mai mult, să mă implic mai mult, să fiu mai bun să... și parcă devenim obsedați de inconsecvențe și în noastre în loc să ne concentrăm și să luăm lucrurile din altă perspectivă Vedeți, Dumnezeu va fi mișcat de dragostea Lui pentru tine, nu de dragostea pe care tu o ai pentru El. Și te încurajez când vine înainte Lui Dumnezeu să, să, să cer ceva, să faci așa cum o văd Maria și Marta, Doamne, iată, acela pe care îl iubești. Iată, sunt Ioana, cea pe care o iubești. Încurajează-mă și cel va mișca pe Dumnezeu e dragostea lui pentru tine. În versetul 3 Maria și Martea încearcă să spună, încearcă să articuleze cum pot ele mai mult să exprime și să arate de fapt cât de mult Dumnezeu îl iubea pe Lazar și a încercat asta să scoate în evidență. Și baza apelului lor, asta a fost, bazată pe dragostea lui Iisus pentru Lazar. Și folosește acel cuvânt filio, care e dragostea frățească, ei dragostea prietenească, e dragostea umană, i best friends, acea dragoste, BFF. Vă dați seama, nici Marta și Maria nu -au, au reușit să, să, să exemplifice în, în, cu adevărat cât de mult îl iubea Iisus pe Lazar au folosit un cuvânt filio care dragoste prietenească, frățească nici de cum nu se compară cu dragostea care urmează în versetul 5 Iisus o folosească și zice în felul următor în versetul 5 poți să-l pui pe ecran au dormit de la proiecție acum și-o ridicat capul proiecție au Gata, e, e, e... Nu mai știe. Versetul 5. Ioan. E cum a facem uh, Ioan, capitolul 4, versetul 5. 11, pardon, cu 5. Uite, el știe. A fost un test, Alex. Mă, tu ai pus 4 cu 5, mă, Alex, mă. Mă, dar ce te am învățat, mă, la proiecție, mă, Alex? Bun. Uh, <laughs> Și folosește astea cum zice Iisus Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar Iisus folosește aici, știi ce folosește cuvântul Agape? Agape care este dragostea divină Chiar dacă Marta și Maria nu putut ei ele să exprime în cuvinte cât de mult îl iubea Iisus pe Lazar De fapt asta e baza pe care o, de o determina pe Iisus să intervine în situația lor dar Iisus vine și spune Ai agape eu Și pe Maria și pe Marta și pe Lazar Dragostea agape este dragostea Agape vorbește cu tine chiar când tu nu asculți Agape te îmbrățișează când tu nu îmbrățișezi înapoi Agape te urmerește chiar când fugi departe Ăsta e agape E dragostea necontenită, necondiționată Chiar dacă tu, în timp ce tu păcătuiești, în timp ce tu ești în, în, în, în neajunsul tău, în problemele tale și nici cum poți să ieși, atunci El întinde mâna spre tine, te îmbrățișează, te iartă, te iubește. asta e dragostea gape și spune la Marta, Maria și Lazar, eu vă iubesc. Și ceea ce determină pe, pe Isus să intervină în situația lui Lazar și apoi este în din morți, e dragostea lui. Dragostea Agape, dragostea lui pentru Lazăr. Ceea ce va determina pe Isus să intervină în viața ta, e doar a adui aminte de Isus, lui Isus, de dragostea lui pentru tine. Și vei vedea. Vei vedea. Care astăzi eram, eram mai fără energie și am zis Doamne, acela pe care tu iubești are nevoie de îmbrățișare, are nevoie de încurajare Vă spun că au fost ca niște droguri Instant, parcă Duhul meu la un s-a înviorat. Funcționează Pentru că Dumnezeu e motivat e mișcat de dragulia, dragostea Lui care o are pentru tine care e infinită nu cred că vom ajunge, după toți 80-90 de ani care vom trăi pe pământ, să înțelegem pe care o fracțiune din cât de mult ne iubește Dumnezeu. Nu cred! Numai când vom ajunge în cer, o să, ne, o să înțelegem pe deplin cât de lungimea, lățimea, înălțimea, adâncimea dragostei lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și dragostea nu stă în faptul că noi le-am iubit pe Dumnezeu și El ne-a iubit pe noi Doamna acela pe care îl iubește este aici Doamne, acela pe care Tu îl iubești este aici poate bolnav, poate singur, poate frustrat poate nesigur poate confuz, poate supărat poate îndurerat. Doamna acela pe care Tu-L iubești este aici. Vedeți? Fiecare dintre voi sunteți favoriții Lui Dumnezeu. Și știți ce mi se pare ceva extraordinar? Că nimeni dintre noi nu suntem excluși. Dar, Dani, tu nu știi viața mea? Dani, tu nu știi prin ceea ce trec eu? cât de rău în bar am dat? Câte păcate am făcut? Bă, pe dacă ai ști, te-ai nu-i nu nimic din, din ceea ce tu faci. Vezi, Iisus și Dumnezeu iubește lumea infinit, necontenit, necondiționat, indiferent de răspunsul oamenilor la El. Iubește necondiționat. Doamne, acela pe care îl iubește, sunteți fiecare dintre voi. Vedeți, Ioan știa și înțelegea că a fost favoritul și preferatul Iisus din cauza Harului care au fost peste viața lui Iisus și care se revursau în viața lui Ioan. Am acela pe care tu iubești, este aici. Așa o să închidem cu toți ochii.